Скаперникът – милионер. Много-много отдавна в едно село живял богат търговец на име Ричард. Той имал ниви и продавал зърно и зеленчуци. Толкова добре вървяла работата му, че станал милионер. Човек би си помислил, че води пищен и луксозен живот. Но Ричард бил скаперник и то какъв. Татко, обувките ми са протрити. Трябват ми нови. Току-що ги копихме преди две години. Да не искаш да ме превърнеш, бедняк. Татко, краката ми растат. И виж, вече ми убиват тези обувки. Само новите обувки убиват. Което означава, че тези не си ги носил достатъчно и още са нови. За това, вземи това. Купи си ме хлем за краката. Мехлемът струва половин дукат, а обувките – 30 Но, татко! Я стига, сега върви. Всички гледат първите ми. Такъв бил Ричард. Не харчал нито пара за нищо. разлика от съкровищницата му, която била пълна с злато, перли и диаманти, а обувките му били протрити. Дрехите на семейството му били кръпки и разрешавал на тях и на слугите да се хранят само два пъти дневно. Един ден Ричард отишъл на пазара, като накарал слугите си да носят чували препълнени със зърно. Не пожелал да наеме количка за това. Минал покрай пекарната. Хлебарет току-що бил приготвил огромна прясна шоколадова торта. Изкушаващият аромат на тортата се понесал към Ричард и той така зажадувал да вкуси тази така великолепна торта както никога досега. Ти се върна. Хм. Да. А -а. Какво има? Нищо. Да не ти е лошо? Не. не искам торта. Прясна, топла, сочна, ароматна шоколадова торта. Хм, звучи вкусно. Чакай. Ще направя не една, а десет торти за нас и за всичките ни слуги и работници. Какво? Ето защо не ти казвам нищо. Искаш да ме превърнеш беднякли! ли? Добре. Нека да изпека само една торта за теб, мен и децата. Че защо децата да ядат? А. Тоест, -е, ще им се развалят зъбите. Добре, ще опека една малка торта само за двама ни. И ти ли искаш торта? Не мога да повярвам, Ричард. Добре, ще изпека само едно малко кексче само за теб. Това ще спаси ли богатството ти? Хм, Опече го бързо. Умирам да си отхапя. М -м. И съпругата на Ричард изпекла едно малко шоколадово кексче. А, то било толкова ароматно, и сочно, и топло, и прясно, и цялото с шоколад. Ричард започнал да отхапва хапка след хапка. После облизал пръстите си и дори облизал чинията, но не дал на жена си дори и трошичка от него. Случило се така, че край къщата й е минал един ангел, видял всичко и се ядосал. Толкова благословен и богат човек! а толкова свитлив и лош. Вместо да сподели богатството си с хората, не оставя дори семейството си да му се радва. Заслужава да му се даде урок. И то добър. И така ангелът изчакал до другата сутрин, когато Ричард излязъл на работа. Тогава приел вида на Ричард и влязал в къщата му, като извикал всички слуги. Всички, елате тук. Да, господине, видях един ангел, който ме посъветва да споделя богатството си с всички. Каза ми, че ако не го направя до вечера, ще умра. Затова идете в селото и кажете на всички, че съкровищницата ми днес е отворена. Всеки може да дойде и да си вземе каквото поиска. Вървете веднага. И да, ако някой, дори аз се опитам да ви спра, «Набийте ме с пръчка и ме прогонете! Но запомнете, ако не споделя богатството си, ще умра!» «Както кажете са!» И слугите отишли в селото и предали посланието на господаря си. Скоро цялото село се струпало в къщата на Ричард. Взимали диаманти, злато пари от съкровищницата му. По обяд, когато Ричард се прибрало дома да до обядва, Останал повече от ужасен. Е? А, а, а, а, а, а. Ей, как смеете! Махайте се от съкровищницата ми! Соги! Прогонете ги! Кръци! Върнете се! Той гони хората! Значи трябва да го пребием стоягата! Как ще направим това? Той е наш господар! Не помните ли какво ни каза той тази сутрин? Да го набием и да го изгоним! И така, горкият Ричард бил прокуден от собствената си къща, от собствените си слуги. Отишъл в царския дворец и разказал историята си. Цялото село крадеше от мен, Ваше Величество! Но ти самият си ги помолил да дойдат и да си вземат от богатството ти. Има свидетели за това. Цяло сутрин бях на работа си. А ти ли си истинския Ричард? А? А, а, а, а, а, кой е той? Той е измалник? Мошеник? Не е възможно да се направи разлика. Хм. Но ако трябваше да избирам, защо да не повярвам на човек? който споделя богатството си срещу с Каперник, който кара семейството си да гладува. Ваше Височество, затвора ли ще ме тикнете? Може би. Ваше Величество, не дайте! Той казва истината! Това е истинският Ричард. Аз съм ангел и направих всичко това, за да му дам урок. Арестувайте го, опита се да ми вземе богатството! Ваше Величество, като негова съпруга богатството също ми принадлежи. И съм напълно съгласна, че съпругът ми наистина е ужасен скъперник. Добрият ангел не е направил нищо лошо, като се е опитал да го накаже. Чули това, Ричард! Каква полза да трупаш такова богатство, след като най-близките ти хора... Са толкова наранени и обидени от твоето скаперничество. Нямаш никакви приятели. Семейството ти също няма да го счита за несправедливост, ако те пратя в затвора. Такъв живот ли искаш да живееш? Не Ваше Величество. Съжалявам, сега осъзнах глупостта си. Добре тогава. Давам ти последен шанс да промениш поведението си. Благодаря, Ваше Величество. В чести по повод на промяната на моя съпруг, обявявам празнество за всички от селото ни. А, а, а, а, а, а, а, а, добре, добре, добре.